Norman mosolyogva nézett az idősebb úrra, majd így szólt. – Tessék a kulcsuk! – Az akkor tíz dollár, két szemét számítva. – Parancsoljanak! Az idősebb férfi felesége kinyitotta a táskát. – Itt a pénzt, hagyd csak, Homer! – az alapultra tettek bankót, és Norman felé biccentett. Egy-két biccent következett még, de akkor az asszony szeme összeszőkült. – Helynye, mi van magával? Csak nincs rosszul! Nem, csak éppen rám tört egy kis fáradtság, azt hiszem. Ne aggódjanak, mindjárt elmúlik. Most minden esetre bezárok. Ilyen korán? Azt hittem, a moteleknél éjszakai nyitvatartás is van. Főleg szombaton. Erre nem nagy a forgalom. Különben is. Mindjárt tíz óra már. Mindjárt tíz. Csak nem négy órája. Te Isten! Ó Istenem! Értem. Jó éjszakát, jó pihenést. Jó ét. Hát akkor most... Mentek végre, és ő otthagyhatja a pultot, leolthatja a ne neonyját, bezárhatja az irodát. De mindenek előtt egy nagy korcsnak kellett következnie. Egy írdatlan korcsnak. Arra most rettentő nagy szüksége volt. És nem számított, hogy iszik e vagy sem. Most már semmi se számított. Most már mindennek vége volt. Vagy épp most kezdődött minden. Így, hogy túl volt mindenen. Norman egy-két italom most már túl volt. Az elsőt akkor hajtotta le, hogy a motelbe hat körül visszatért. És azóta óránként következett egy. Ha nem iszik, hát most sem maradt volna talpon. most aztán nem. Képtelen lett volna itt állni, tudván, mi hever a közelében a hal szőnyege alatt. Ott hagyta úgy, ahogy volt, nem is próbált még hozzányúlni semmihez. Felcsapta csupán a szőnyeg szélét több felől, takarja el addig is. Vér az volt bőven, persze, de hát nem fog átütni. Nem. Meg akárhogy is, hát mi más tehetett volna? Így fényes nappal nem túl sok egyebet. Most aztán ez nyilvánvaló vissza kellett mennie. Anyát szigorúan utasította ne nyúljon semmihez, és tudhatta, hogy engedelmeskedni fog. Fural, hogyha egy ilyen dolog történt, anya mindig hogy összeomlott utána. Akárha úgy zajlott volna ez, hogy bármi határig felhajszolja magát. A mániás fázis. Nem így nevezték? De mihely túl volt rajta, egyszerűen elhagyta minden ereje, és akkor neki, Normannek kellett magára vállalnia a dolgokat. Mindent. Közölte anyával, menjen vissza a szobájába, és nehogy az ablaknál mutatkozzék. Feküdjön csak le, míg ő vissza nem térhet. Avval rázárta az ajtót. De most az ajtót ki kell nyitnia. Norman bezárta az irodát, aztán kiment. Ott volt a bujik, Mr. Argobast buikja. ott, ahol hagyta. Hát nem lenne el csodás, ha ő most ebbe a kocsiba beleülhetne, aztán elhajthatna? El, messze, el, és vissza se térne soha többé. El a motelből, el anyától, el attól a valamitől, ami ott hevert a halbéli szőnyeggel lett takarva. Egy pillanatig rettentő erős volt a kísértés, de csak egyetlen pillanatra. Akkor szétfoszlott, és Norman megvonta a vállát. Nem menne azzal semmire, persze, hogy nem. Ezt tudhatta. Hogy is juthatna elég messzire? hogy biztonságban lehessen. Meg aztán ott volt az a dolog, az várt rá, várta őt. nézett hát jobbra-balra az országuton, aztán az egyes és a hármas lakosztályt vette szemügyre. volt a kereszt a redőnyök. Beült hát Mr. Albogast kocsiába és elővette a kulcsokat, melyet ott lelt Mr. Albogast zsebébe, És elindult a bolyikkal fölfelé a házhoz, nagyon lassan haladva. A ház vakon feketé Anya elalut talán ott fönt a szobájába, vagy színleli az alvást. Normant ez nem érdekelte. A lényeg, hogy kapcsolja ki magát mindenből, amíg ő avval a dologgal mindent elintéz. Nem akarta, hogy anya ott legyen körülötte, és neki úgy kelljen éreznie magát, mint egy kisfiúnak. Felnőtt emberre várt ez a feladat. Most felnőtt ember dolga várt rá. Felnőtt férfi ereje kellett ahhoz, hogy megemelődjék az a szőnyeg azzal együtt, amit tartalmazott. Föl kellett emelnie, le kellett vinnie a lépcsőn, berakni a kocsi hátsó ülésére. Abba viszont íme milyen igaza van, hogy nem lesz átszivágás. Ezek a vénszőnyegek jól nyelik a nedvességet. Hogy átvágott a földeken, elért a mocsárhoz, végighaladt a partvonalán, még nem lelt egy nyiladékot. Ugyanazon a helyen semmi értelme nem lett volna próbálkozásnak. De ez az új hely jó helynek ér érkezett, s Norman nem is csalódott végül. Ment, mint a karikacsapás. Gyakorlatilag egész könnyű ügy volt. Gyakorlat teszi a mestert. Csak hát, épp igazán semmi helye nem volt itt a tréfának. Éreznie kellett ezt, ahogy ott ült a fatönkön, várva, hogy elsüllyedjen a kocsi. Rosszabb volt ezúttal, mint a múltkor. Azt hihette bárki, hogy a bolyék nehezebb kocsi lévén gyorsabban is süllyed. Persze, mégis. Millió évig tartott. Míg a végén, blödj. Kész, tessék, eltűnt örökre. Mint az a lány, vele a 40 ezer dollár. Hol lehetett? Nem a kézi táskájában, hát az biztos, és a bőröngyében sem. Talán a toalett sporttáskában volt, vagy valahol a kocsiba. Körül kellett volna néznie. Igen, ez az, amit elmulasztott. Leszámítva, hogy nem volt igazán olyan állapotban, hogy bármit is keresgéljen, még ha tudja, hogy ott a pénz akkor sem. És ha -e, ki tudja, mi történik akkor. A legvalószínűbb, hogy elárulja magát nyomban a detektívnek. Az ember mindig elárulja magát, ha rossz a lelki ismerete. Hálát adhatott a sorsnak egy dologért, hogy ő az egészért nem felelős. Jaj, hát persze, tudta, hogy bűrészesség, bűnsegédlet is van a világon, másrészt kötelessége védelmezni anyát. Ez azt jelenti, hogy önmagát is védelmezi általa. Gondolni azonban csak is anyára gondolt mindezek során. Normen lassan visszaballagott a földeken át. Hónap vissza kell térnie a kocsival és az utánfutóval. Meg kell csinálnia megint azt a rutint. Ám mindez fele olyan fontos se volt, mint valami más. Megint valami más. Újra az, hogy anyát nagyon szemmel kell tartania. Mindent végig gondolt. A tények fölött nem lehet szemet hunyni. Tény, hogy valaki eljöhet ide hozzá keresni, hova tűnt a detektív. Ennek minden valószínűsége megvolt. Az a társaság valami mutuál, izé, már a nevében jelzett kölcsönösség alapján is. Nyilván nem nyugszik bele, hogy az embere csak így köddé váljon. Keresni fogják. Biztos kapcsolatban voltak vele, vagy hallottak felőle egész héten át, és az ingatlan is nyilván érdekelni fogja a dolog. Kit ne érdekelne a 40 000 dollárja? Hát így aztán előbb-utóbb felelnie kell bizonyos kérdésekre. Talán pár nap van még addig, esetleg egy hét is eltelik, ahogy a lány után. De hogy jönni fognak, ez biztosra vehette. És ezúttal felkészülten kell várnia őket. Mindent végig gondolt. Jöjjön bárki, az ő története hibátlan lesz, oda-vissza. Betanulja, felmondja, hát akkor ott nem lesz bele nyelvbotlás, elszólás, túlbeszélés, mint ma. Senki őt föl nem zaklathatja, bele nem zavarhatja. Hiszen, ha előre tudja, mivel jönnek neki, hát... Nem? Akkor ilyen hiba egyszerűen nem létezik. Most aztán felkészül. Most fel. Már is körvonalazódott, hogyan kell lesz majd elmesélnie. A lány megszállta a motelbe, hát hogyne. Ezt ő elsőre beismeri. Csak hát avval együtt, hogy ő mit sem sejt, mi van a dolog mögött, de erről csak Mr. Árbogasztól értesült. Egy hétre rá. A lány itt töltötte az éjszakát, aztán elhajtott. Arról, hogy beszélgettek volna, egy szó sem lesz, egy muk se róla hogy a házban vacsorázta. se. Hangsúlyozza viszont, hogy mindent elmondott Mr. Ármogasztnak, és a detektívet egyetlen dolog értegelte. Mennyire van innen Csikágó, és hogy ő ezt az utat egy nap leforgása alatt meg tudja eltenni. Ez keltette föl Mr. Ábogaszt érdeklődését. Nagyon megköszönt az információt, beszállt az autójába, eltávozott. Pont ennyi. Neki arról fogalma, hová indulhatott? Semmi. Arról neki Mr. Art Bogasz egy szót sem szólt. Csak elhajtott. Hánykor? Kicsivel úgy vacsora idő után. Szombaton. Semmi több. Pár egyszerű tény. Semmi különleges részlet, semmi bonyolult összefüggés, ami gyanút kelthet. Egy nő egy közönséges tolvaj menekült erre, aztán eltűnt megint, köddé vált. Egy héttel később felbukkant a nyomában egy detektív, felvilágosítást kért és kapott, azzal ő is távozott. Sajnálom, mister, többet nem tudok, ha megfeszülök se. Norman szent meggyőződése volt, hogy ezúttal pontosan így el tudja mondani a történetet. Nyugodtan és könnyedén, mert most már nem kell tartania anyától. Anya nem fog kileskelődni az ablakon, mi több, a házban sem lesz most már lelhető. Jöhetnek házkutatási parancsal, anyát ugyan nem lelik meg. Ez lesz a legjobb önvédelem. Védelem anyának. Igen, neki még inkább, mint neki normennek. Szó sem lehet többé arról, hogy ő széthullan a darabokra, hogy anya nem állna mellette. Most éppen azt kell tudni, hogy anya nincs ott, és neki ehhez igenis lesz vér a pucájába. Hogy megmondja anyának. Most lesz. És ezzel nem kell holnapig várnia. Hát fölment. Föl abba a sötétbe, és ment egyenesen anya szobájába. Felkattintotta a villany. Anya ágyban volt, persze, de nem aludt, csak játszotta a tetsz halottat. Norman, hol a csudába voltál? Halára rémültem már miattad. Nagyon jól tudod, hol voltam, anya. Ne tégy úgy, mintha nem tudnád. És minden rendben? Persze. Nagy lélegzetet vett. Anya, szeretnélek megkérni, ne aludj most a szobádban úgy egy hétig, vagy nem is tudom. Hogy micsoda... Mondom, ne aludj itt a következő hét során, meg úgy egyáltalán majd. Elment az eszed? Hisz ez az én szobám. Tudom, nem is azt kértem tőled, hogy mindörökre ad fel. Csak egy kis időre. De hát miért? Kérlek, anya, hallgass meg, és igyekez megérteni ezeket a dolgokat. Ma látogatónk volt. Muszáj beszélnünk erről? Igen, ha röviden is. Előbb-utóbb ezt az embert itt keresni fogják, és én kitartok a mellett, hogy innen tovább át. Hát persze, hogy kitartasz emellett, fiam. Azzal kész is a dolog? Talán. Reméljük. De hát nem kockáztathatok. Talán át fogják kutatni a házat. Ha kutassák, rá nem lelnek. De rád se, anya, mondta ekkor is mély lélecetet vett megint. Szent szándékom, hogy te se felelhető itt, anya, a saját érdekedbe. Nem hagyhatom ezután, hogy bárki meglásson téged, ahogy ma az a detektív. Nem akarom, hogy bárki is kikérdezhessen. Tudod te is, hogy nem hagyhatom. Képtelensé. Hát mindkettőnek úgy a legbiztonságosabb, ha te nem vagy itt. Hallod? És mit akarsz tenni? Engem is elsüllyeszteni a mocsárban? Anya, nézd! Anya nevetni kezdett. Inkább gágogás volt ez, és Norman tudhatta, hogy ha anya egyszer rákezd erre, hát se vége, se hossza. Egy mód van csak. Túlordítani anyát. Egy hete Norman még nem merészelte volna ezt, de most nem egy hete voltak. Most, most voltak. A dolgok másképp álltak. Anya több volt már, mint beteg. Anya őrült, anya közveszélyes őrült. Neki anyát ellenőriznie kell, korlátoznia, és meg is fogja tenni. Pofa be! ordította hát, és gággággák abba maradt. Sajnálom, tette hozzá szelidem, de mindenképp figyelnet kell rá. Ezt én mindvégig gondoltam. Lefoglak vinni téged a gyümölcsös pincébe. A gyümölcsös pincébe? Ó, de hát én, én nem. Ki fogod bírni, mert nincs más. Meg kell lennie. Gondoskodni fogok róla, van villany is ott. viszek egy tábori ágyat, és... De én nem, nem akarom. Ez nem kérdés, anya, ez közlés. A gyümölcsös pincében fogsz élni, amíg úgy nem érzem, hogy a veszélyes idők elmúltak, és hogy akkor visszatérhetsz. A régi indián takarót fogom odalkaztani a falra. Le fogja fedni az ajtót, és még ha lemennek, akkor se hogy ott bármi is van. Ez az egyetlen módja, hogy mindketten biztonságban legyünk. Norman, megtítom, hogy ezt még egyszer előhoz. Ebből a szobából én nem megyek ki. Ez közlés. Akkor majd viszlek. Norman, nem erészhely, de hiába. Most már megtette. Felkapta őt, ahogy volt, úgy az ágyról, és vitte. És milyen könnyű volt, tolpihe a Mr. Árbogászthoz képest, és finom parfüm illata volt, nem cigaretta bűze, mint a detektívnek. Anyát meglepetésként érte a dolog, védekezni sem bírt, nem küzdött, csak nyögött. Norman döbbenten tapasztalta, milyen egyszerű ez az egész akció. Csak bele kellett várnia. Aztán rögtön kiderült, hogy itt egy beteg öreg hölgyről van szó csupán, egy törékeny, mimóza lényről. Nem kellett félnie tőle. Anyának kell félnie tőle. Igen, ez volt a helyzet. Félt is. Mert most aztán egyszer sem hangzott el a kisfiam. Megáldozok majd neked, mondta Norman. És van ott egy edény is, Kübli. Norman, muszáj így beszélnünk? Egy pillanatra amúgy a régi módon fellázott. Aztán engedett. Norman pedig serénkedett. Pokrócokat hozott, elrendezte a függönt a kis ablakon, melyen át a pince szellőzhedett is. Anya tovább nyögdécselt, és ez nem is annyira nyögés volt persze, inkább halkmotyorászás. De hiszen ez, mint egy börtöncella. Te itt belőlem rabot akarsz csinálni? De engem többé. Nem szeretsz már? Norman, nem szeretsz te már? Különben ez... nem tennéd velem. Ha nem szeretnélek, tudod, hogy hol lennél te ma? Norman ezt nem akarta volna kimondani, de most ki kellett. Az igazságügyi elmekorházban, ahol az állam a hibban bűnözőket őrzi. Rács mögött lennél. Lekattintotta a villant, és hirtelen arra gondolt. Vajon anya megértette, még ha netán hallotta is. A jelek szerint megértette, mert épp amikor Norman rácsukta az ajtót, anya válaszolt. Hangja csalókán szelíd volt a sötétbe, de a szavainak éle metsző, mélyebbre hatott, mint Mr. Arbogast gigájában a borotva Igen, Norman, azt hiszem igazad van. Alig, ha nem odavaló lennék, csak épp, hogy nem egyedül innen. Norman rácsapta az ajtót, bezárta maga mögött, aztán elindult. Ment föl a pince lépcsőjén. De még mintha akkor is hallotta volna ezt az ajt. Anyag gaggug -gag gágugó, gurgulázó, szelít guny kacaját a sötétben.